ЧАСТИНА ДРУГА СОН літньої НОЧІ СІМ Через 20 років після закінчення ери авіаперельотів караван мандрівної симфонії рухався повільно під пекучим білим небом. Закінчувався липень, і термометр, якому було вже 25 років, прикріплений до задньої частини першого фургону, показував 106 градусів за Фаренгейтом або 41 градус за Цельсієм. Вони були неподалік від озера Мічиган, але не могли його побачити. Дерева тісно зближалися з обох боків дороги і проростали через тріщини в асфальті. Молоді саджанці згиналися під колесами каравану, а м'яке листя торкалося ніг коней і учасників симфонії. Нещадна спека трималася вже тиждень. Більшість із них йшли пішки, щоб зменшити навантаження на коней, яким доводилося частіше відпочивати в тіні, ніж того хотілося б. Симфонія недобре знала цю територію та хотіла якомога швидше її пройти, але швидкість була неможливою в таку спеку. Вони йшли повільно, тримаючи зброю в руках. Актори проговорювали свої репліки, музиканти намагалися не звертати на них уваги, а розвідники пильно стежили за можливими небезпеками спереду та ззаду. «Це непоганий тест», – сказав режисер раніше того дня. Гілу було 72 роки і зараз він їхав у задній частині другого фургону. Ноги вже не ті, що колись. Якщо зможете запам'ятати свої репліки на небезпечній території, на сцені все буде гаразд. «Входить Лір», – сказала Кірстен, 20 років тому, у житті, яке вона майже не пам'ятала, вона мала маленьку безмовну роль у короткочасній постановці короля Ліра в Торонто. Тепер вона йшла в сандаліях, підошви яких були вирізані з автомобільної шини з трьома ножами на поясі. В руках вона тримала м'яку книжкову версію п'єси з виділеними жовтими сценічними вказівками. Вона продовжила хемерно прикрашений польовими квітами. «Хто той йде сюди?» – промовив чоловік, який вивчав роль Едгара. Його звали Агуст, і він лише нещодавно захопився акторством. Він був другим скрипалем і таємним поетом. Тобто ніхто в симфонії не знав, що він пише вірші, окрім Кірстен і сьомого гітариста. «Розумне так ніколи б не… не… як там? Ніколи б не прибралось», – підказала Кірстен. «Дякую, розумне так ніколи б не прибралось». Форгони каравану колись були пікапами, але тепер їх тягнули кінні упряжки на сталевих і дерев'яних колесах. Усі деталі, що стали непотрібними після закінчення ери бензину, були вилучені. Двигуни, паливні системи та інші компоненти, які ніхто, молодший за 20 років, ніколи не бачив у дії. Замість кабін для водіїв були встановлені лави. Кабіни були позбавлені всього, що додавало зайвої ваги, але загалом залишені цілими з дверима, що зачиняються і вікнами з міцного автомобільного скла. Бо коли вони подорожували через небезпечні території, було добре мати відносно безпечне місце для дітей. Основні конструкції повозок були збудовані на платформах пікапів, укритих тентами, натягнутими на каркаси. Тенти всіх трьох фургонів були пофарбовані в колір громадного металу, а з обох боків білими літерами було написано «Мандрівна симфонія». «Ні, вони мені нічого не можуть зробити за те, що я карбую гроші», – сказав Дітер через плече. Він вчив роль Ліра, хоча був недостатньо старим для неї. Дітер ішов трохи попереду інших акторів, тихо шепочучи своєму улюбленому коню. Коня звали Бернштейн, і в нього бракувало половини хвоста, тому що перша вілончель тільки минулого тижня змінила струни свого смічка. «Це видовище розриває нині серце», – сказав Август. «Знаєте, що справді розриває серце?» пробурмотіла третя труба, слухати короля Ліра три рази поспіль під час спеки. «А знаєте, що ще більше розриваюче?» – додала Олександра. «Їй було 15 і вона була наймолодшою акторкою симфонії. Вони знайшли її на дорозі, коли вона була немовлям. Мандрувати чотири дні між містами на самому краю території. А що означає «розриває серце»?» – запитала шестирічна Олівія, донька Туби і акторки на ім'я Лін. Вона їхала в задній частині другого фургону разом із Гілом і плюшовим ведмедиком. «Ми будемо в Сент-Деборі біля води за кілька годин», – сказав Гіл. «Абсолютно нічого хвилюватися!» Був грип, який вибухнув, наче нейтронна бомба по всій поверхні землі, а за ним пройшов шок від краху цивілізації. Перші неймовірно важкі роки, коли всі мандрували, поки не зрозуміли, що немає такого місця, куди можна дійти, де життя тривало б так, як раніше. Врешті люди осіли де могли, збираючись разом для безпеки на зупинках вантажівок у колишніх ресторанах і старих мотелях. Мандрівна симфонія переміщалася між поселенням, зміненого світу і робила це з тих пір, як минуло п'ять років після колапсу, коли диригентка зібрала кількох своїх друзів із військового оркестру, залишила авіабазу, де вони жили, і вирушила в невідомі землі. До того часу більшість людей вже десь осіли, бо бензин почав псуватися на третій рік і неможливо було нескінченно ходити пішки. Через шість місяців подорожей від одного міста до іншого, слово «місто» тут використовувалося умовно, бо деякі з цих поселень складалися лише з чотирьох чи п'яти сімей, що жили разом на колишній зупинці вантажівок. Оркестр Дригенки зустрів трупу акторів Шекспіра, очолювану гілом. Вони втекли з Чикаго, працювали кілька років на фермі, а потім три місяці були в дорозі, тож вони об'єднали свої зусилля. Через 20 років після краху цивілізації вони все ще рухалися, подорожуючи вздовж берегів озера Гурон і Мічиган на захід до Траверс-Сіті, на схід і північ через 49-ту паралель до Кінкаредайна. Вони спускалися вздовж річки Сент-Клер до рибальських містечок Марін-Сіті та Алгонак, а потім поверталися назад. Ця територія тепер була здебільшого спокійною. Подорожніх зустрічали рідко, переважно торгівців, що возили різноманітні товари між поселеннями. Симфонія виконувала музику, класику, джаз, оркестрові аранжування пісень попередньої епохи та ставила Шекспіра. У перші роки вони інколи виконували сучасні п'єси, але, що було дивно і неочікувано, аудиторія віддавала перевагу Шекспіру перед іншими театральними постановками. «Люди хочуть найкраще з того, що було у світі», – сказав Дітер. Самому йому було важко жити в теперішньому. В університеті він грав у панк гурті і сумував за звуком електрогітари. Вони були не більше, ніж за дві години від сен біля води. Репетиція короля Ліра розпалася на середині четвертої дії, усі втомилися, настрій псувався через спеку. Вони зупинилися, щоб дати відпочити коням, і Кірстен, який не хотілося відпочивати, пройшлася кілька кроків дорогою, щоб покидати ножі в дерево. Вона кидала їх з п'яти кроків, з десяти, з двадцяти. Задоволення від звуку, коли леза врізалися в дерево. Коли симфонія знову вирушила в дорогу, вона піднялася в задню частину другого фургону, де відпочивала Олександра і лагодила костюм. «Гаразд!» – сказала Олександра, повертаючись до попередньої розмови. «Отже, коли ти побачила екран комп'ютера в Траверс-Сіті?» «І що?» У Траверс-Сіті, з якого вони нещодавно поїхали, один винахідник змайстрував електричну систему на горищі. Вона була доволі скромною – стаціонарний велосипед, який при інтенсивному педалюванні міг забезпечувати роботу ноутбука. Але в винахідника були значно більші амбіції. Справа була не в самій електричній системі, а в тому, що він жукав інтернет. Кілька молодших членів симфонії відчули легкий трепет, коли він це сказав. Вони згадали розповіді про Wi-Fi і неможливо уявний хмарний сервіс. Задумалися, чи інтернет ще існує десь там, як невидимі краплі світла, що зависли в повітрі навколо них. «Чи це було так, як ти пам'ятаєш?» «Я не дуже пам'ятаю, як виглядали екрани комп'ютерів», – зізналася Кірстен. Другий фургон мав особливо погані амортизатори, і кожен раз, коли вона їхала в ньому, їй здавалося, що її кістки трясуться. «Як ти можеш не пам'ятати таке? Це ж було прекрасно!» «Мені було вісім». Олександра кивнула, невдоволена відповіддю, явно думаючи, що якби вона побачила освітлений комп'ютер екрана, коли їй було вісім, то точно б це запам'ятала. У траверс City Кірстен дивилася на повідомлення на екрані. Ця веб-сторінка недоступна. Вона не вірила всерйоз, що винахідник зможе знайти інтернет, але її зачарувала електрика. Вона мріяла про лампу з рожевим абажуром на тумбочці, нічник у формі пухнастого на півмісяця, люстру в їдальні, яскраво освітлену сцену. Винахідник подалював шалено, щоб екран не згас, пояснюючи щось про супутники. Олександра була зачарована. Для неї екран був магічною річчю без жодних спогадів, пов'язаних із ним. Август дивився на екран з виразом «втрати». Коли Кірстен і Август пробиралися в покинуті будинки, це було їхні хобі, яка диригентка терпіла, бо вони іноді знаходили корисні речі. Август завжди стугую дивився на телевізори. У дитинстві він був тихим і трохи сором'язливим, захопленим класичною музикою, не цікавився спортом і не мав особливого таланту ладнати з іншими людьми, що означало довгі години наодинці вдома після школи в одноманітних будинках військових баз США, поки його брати грали в Вейсбол і заводили нових друзів. Однією з приємних речей у телевізійних шоу було те, що вони були всюди однаковими, ті ж самі програми чи то в Меріленді, чи в Каліфорнії, чи в Техасі, куди б не переїжджали його батьки. Август проводив величезну кількість часу перед колапсом, дивлячись телевізор, граючи на скрипці або іноді роблячи обидві речі одночасно. І Кірстен легко могла це собі уявити. Август у 9, у 10, в 11 років, білий і худорлявий, з темним волоссям, що спадала на очі, з серйозним, дещо напруженим виразом обличчя, грає на скрипці для дітей в оточенні електрично-синього світла. Тепер, коли вони пробиралися в будинки, Август шукав випуски TV Guide. Вони вже були здебільшого застарілими на момент пандемії, але їх все ще використовували деякі люди до самого кінця. Він любив перегортати їх у тихі моменти. Він стверджував, що пам'ятає усі шоу – зорильоти, вітальні з величезними диванами в ситкомах, поліцейські, що мчать вулицями Нью-Йорка, зали суду із суворими суддями. Август також шукав збірки поезії, ще рідкісніші, ніж копії TV-гайд, і вивчав їх вечорами або під час прогулянок із симфонією. Коли Кірстен була в покинутих будинках, вона шукала журнали про життя знаменитостей. Бо одного разу, коли їй було 16, вона перегорнула журнал на пильному столику і знайшла там своє минуле. Щасливе возз'єднання Артур Ліндер забирає сина Тайлера в аеропорту Лос-Анджелеса. Неохайний Артур вітає 7 Тайлера, який живе в Єрусалимі з матір'ю, моделлю та актрисою Елізабет Колтон. Фотографія Артур із триденною щитиною, у пам'ятному одязі, бейсболці, тримає на руках маленького хлопчика, який щасливо дивиться на обличчя свого батька, а Артур усміхається в камеру. Грузинський гриб прийде через рік. «Я його знала», – сказала вона тоді Августу, задихаючись. «Віддав мені ті комікси, що я тобі показувала». І Август кивнув і попросив знову показати комікси. Кірстен не пам'ятала безліч речей із світу до колапсу, свою домашню адресу, обличчя матері, телешоу, про яке Агуст ніколи не припиняв говорити, але вона пам'ятала Артура Ліндера, і після першої зустрічі з ним у журналі вона почала переглядати всі видання, які могла знайти, в пошуках його слідів. Вона збирала уривки, які зберігала в поліетиленовому пакеті у своєму рюкзаку. Фотографія Артура на самоті на пляжі, де він виглядав задумливим і не в найкращій формі. Фотографія з його першою дружиною Мірандою, а пізніше з його другою дружиною Елізабет, виснаженою на вигляд блондинкою, яка не посміхалася на камеру. Потім із їхнім сином, який був приблизно одного віку із Кірстен. І ще пізніше з третьою дружиною, яка була дуже схожа на другу. «Ти як археолог», – сказала Чарлі, коли Кірстен показала свої знахідки. Чарлі в дитинстві мріяла стати археологом. Вона була другою Віолончеллю і однією з найближчих подруг Кірстен. Нічого в колекції Кірстен не відображала того Артура Ліндера, якого вона пам'ятала. Але що вона насправді про нього пам'ятала? Артур був лише невиразним спогадом про доброту і сиве волосся. Чоловік, який одного разу вклав їй у руки два комікси. У мене для тебе подарунок. Майже впевнена, що він так сказав. І невдовзі після цього моменту, її найчіткішим спогадом із часів до колапсу, сцена, чоловік в костюмі говорить із нею, поки Артур лежить нерухомо на спині, а над ним схиляються медики. Чути голоси, плач, люди збираються. І якось так сталося, що падає сніг, хоча вони були всередині, і електричне світло яскраво сяє над усім цим. Вісім. Комікси, як і її Артур Ліндер. Два випуски серії, про яку ніхто в «Мандрівній симфонії» ніколи не чув. «Доктор 11. Том 1. Випуск 1. Станція 11» та «Доктор 11. Том 1. Випуск 2. Переслідування». На 20-й рік після колапсу Кірстен їх уже знає на пам'ять. Доктор 11 фізик. Він живе на космічній станції, але це дуже розвинена станція, що була спроектована так, щоб нагадувати невелику планету. Глибокі сині моря, скелясті острови з'єднані мостами, помаранчеве та багряне небо з двома місяцями на горизонті. Контрабасист, який до краху працював у друкарні, сказав Кірстен, що ці комікси були створені за великі гроші: всі ці яскраві зображення, архівний папір, отже, це взагалі не комікси у звичайному сенсі масового виробництва, ймовірно, це був чийсь особистий проєкт. Хто це був? Біографічної інформації в жодному з випусків немає, лише ініціали замість імені автора МС. На внутрішній стороні обкладинки першого випуску олівцем написано копія 2 з 10. У другому випуску позначка «Копія три з десяти». Чи можливо, що в світі існує лише 10 копій кожної з цих книг? Кірстен доглядала за коміксами як могла, але тепер вони вже затерті, м'які по краях. Перший випуск розкривається на розвороті. Доктор 11 стоїть на темних скелях, дивлячись в Індигове море в Сутінках. Між островами рухаються маленькі човни. На горизонті крутяться вітрові турбіни. Він тримає капелюх у руці. Поруч із ним стоїть маленька біла тварина. Декілька старших учасників симпонії підтвердили, що це собака, але він не схожий на жодного пса, якого бачила Кірстен. Ім'я пса – Лулі. Він виглядає, як суміш лисиці та хмари. Текст уздовж нижньої частини фрейму. Я стояв, дивлячись на своє пошкоджене житло, і намагався забути солодкість життя на землі. 9 Симфонія прибула до Сент-Дебори біля води ближче до середини дня. До колапсу це було одне з тих місць, що не належали до конкретного міста автозаправка і кілька мережевих ресторанів, розкиданих уздовж дороги з моделем і Волмарт. Це містечко позначало південно західний кордон території симфонії, і за ним, наскільки було відомо, нічого особливого не було. Коли Чарлі була вагітна від шостого гітариста два роки тому, вони залишили їх у цьому місті. Тоді домовилися, що вони залишаться в колишньому Вендіс біля автозаправки, щоб їй не довелося народжувати в дорозі. Тепер симфонія натрапила на вартового, який сидів на північній околиці міста. Хлопець років 15 що ховався під пляжною парасолькою з райдужним забарвленням на узбіччі дороги. «Я вас пам'ятаю», – сказав він, коли вони наблизилися. «Ви можете стати табором біля Волмарт». Симфонія рухалася через сандебуру біля води в навмисно повільному темпі. Перша труба грала соло з концерту Вівальді, але дивно було те, що музика майже не привернула уваги перехожих. У траверс Сіті натовп, який слідував за ними, коли вони прибули, розрісся до сотні людей, але тут лише четверо або п'ятеро вийшли зі своїх будинків або закутів будівель, щоб подивитися на них, не посміхаючись, і серед них не було ані Чарлі, ні шостого гітариста. Волмарт був на південному кінці містечка, і стоянка коливалася від спеки. Симфонія припаркувала фургони біля зламаних дверей. Почалися звичні ритуали догляду за кіньми і суперечки щодо того, яку п'єсу ставити ввечері, або, можливо, краще грати музику. Однак Чарлі і шостий гітарист так і не з'явилися. «Мабуть, вони просто працюють десь», – сказав Агуст, але Кірстен здавалося, що місто було занадто порожнім. Удалині почали з'являтися міражі – примарні озера на дорозі. Чоловік із тачкою ніби йшов по воді. Жінка несла згорток білизни між будинками. Кірстен більше нікого не бачила. «Я б запропонував короля Ліра на сьогоднішній вечір», – сказав Саїд, актор. «Але не думаю, що ми можемо зробити це місце ще більш гнітючим». «Цього разу я з тобою згодна», – відповіла Кірстен. Інші актори сперечалися. Король Лір, бо вони репетирували його весь тиждень, а гост виглядав сувальованим. Або Гамлет, бо вони не виконували його вже місяць. Сон літньої ночі, сказав Гіл, поклавши край суперечці, Вважаю, що сьогодні вечір вимагає фей. Уся наша трупа на місці. Ти краще клич їх усіх по черзі, чоловік за чоловіком, відповідно до тексту. Джексон грав ботома вже 10 років і був єдиним, хто сьогодні зміг не користуватися книгою. Навіть Кірстен двічі довелося зазирнути в текст. Вона не грала титанію кілька тижнів. Тут тихо, правда? дітер стояв поруч із Кірстен, трохи осторонь від репетиції. «Моторошно, пам'ятаєш, коли ми були тут востаннє? Десятеро чи п'ятнадцятеро дітей йшли за нами, коли ми прибули, і дивилися репетицію». «Твоя черга!» – сказав дітер. «Я ж не помиляюся, правда?» – Кірстен виходила на сцену. «Вони всі нас оточували». дітер насупився, дивлячись вниз по порожній дорозі. «Та ось і оборон!» – сказала Олександра, яка грала пака. «Ну, ельфейди!» «Тут і далі сон літньої ночі. Переклад Юрія Рісняка». «Вже й пані тут!» – сказала Лін, яка грала фею. «Недовго й до біди!» «Не в добрий час, Титанія пихата!» Саїд тримався з королівською гідністю, яка колись підкорила серце Кірстен. Тут, на парковці, у нестерпній спеці, з плямами поту під пахвами на футболці та джинсами з порваними колінами, він виглядав цілком переконливо як король. «Що, оборон, ревнивець!» Кірстен зробила крок уперед якомога впевненіше. Вони були парою два роки, аж поки чотири місяці тому вона не переспала з мандрівним крамарем, скоріше від нудьги, і тепер їй було важко зустрічатися з Саїдом поглядами під час постановки сну літньої ночі. Ну, модалі, летімо, феї, геть, бо я зреклася, і ложа, і товариство оборона. Збоку почулося приглушене хихотіння. Саїд посміхнувся. Боже. Почула вона, як дітер пробурмотів позаду. Чи це справді необхідно? «Зухвала, стій!» – сказав Саїд, розтягуючи слова. «Чи я тобі не пан?» 10. Проблема мандрівної симфонії була та сама, що скрізь переслідувала кожну групу людей, і задовго до колапсу, і, безсумнівно, задовго до початку писаної історії. Візьмемо, наприклад, третього віолончеліста. Він вів виснажливу війну з Дітером вже кілька місяців після того, як Дітер мимохідь зауважив про небезпеку гри на інструменті в небезпечних місцях. Мовляв, звуки можуть розноситися на милі ясного дня. Дітер навіть не помічав цієї війни. Проте він приховував значно неприязнь до Другої Волторни через щось, що вона колись сказала про його акторську гру. Ця образа не залишалася непоміченою. Друга Валторна вважала його дріб'язковим, але коли вона думала про людей, які їй не подобалися, він був далеко не на першому місці. Перше місце займав сьомий гітарист. Насправді, в симфонії не було самих гітаристів, але гітаристи мали традицію не змінювати свої номери, коли хтось із них помирав або йшов. Тому зараз у симфонії були четверта, сьома і восьма гітари. Місце шостого гітариста було під питанням, тому що вони закінчили репетицію сну літньої ночі на парковці біля Walmart, натягували декорацію між фургонами і вже багато годин перебували в Сендебурі біля води. Але чому він досі не прийшов? Якби там не було, сьомий гітарист з поганим зором був майже непридатний для виконання звичних завдань – ремонту, полювання і таке інше. Це було б нічого, якби він знайшов інший спосіб бути корисним. Але він цього не зробив, тому друга Валторна вважала його просто зайвим тягарем. Сьомий гітарист був нервовою людиною через свою майже повну сліпоту. Колись він міг бачити досить добре завдяки дуже товстим окулярам, але втратив їх 6 років тому. Відтоді він жив у сплутаному ландшафті, зведеному до чистих кольорів залежно від пори року. Влітку здебільшого зелений, взимку здебільшого сірий і білий, де розмиті фігури з'являлися і зникали раніше, ніж він встигав зрозуміти, хто це. Він не знав, чи його головний біль спричинений напругою від спроб розглядіти щось, чи тривогою від того, що він ніколи не бачив, що наближається. Але він точно знав, що ситуацію не покращувала перша флейта, яка мала звичку голосно зітхати щоразу, коли сьомий гітарист мусив зупиняти репетицію, щоб попросити пояснити партитуру, яку не міг розібрати. Але першу флейту дратував сьомий гітарист менше, ніж другий скрипаль, Август, який постійно пропускав репетиції, весь час кудись зникав, пробираючись у черговий покинутий будинок разом із Кірстен, а до недавнього часу ще й із Чарлі, наче симфонія була радше загоном мародерів, що інколи грає музику. Якби він хотів приєднатися до мародерів, казала вона четвертому гітаристу, то чому не приєднався до мародерів? Ти ж знаєш, які ці скрипалі, відповідав четвертий гітарист. Августа дратував третій скрипаль, який любив робити натяки про Августа та Кірстен, хоча вони завжди були лише близькими друзями і навіть уклали секретний пакт про це. Друзі назавжди і нічого більше. Присяга складена під час п'янки з місцевими жителями за руїнами автобусного депо в якомусь містечку на південному узбережжі озера Гурон. А третій скрипаль недолюблював першу скрипку після давньої сварки про те, хто використав останню порцію каніфолі. Перша скрипалька, своєю чергою, холодно ставилася до Саїда, тому що Саїд відкинув її залицяння на користь Кірстен, яка доклала багато зусиль, щоб ігнорувати звичку Альта вставляти випадкові французькі слова в речення, ніби хтось у цій клятій симфонії ще говорив французькою, тоді як Альт таємно недолюблював ще когось і так далі, і тому подібне. І це нагромадження дріб'язкових ревнощів, неврозів, недіагностованих випадків ПТСР і прихованої образи жило разом, подорожувало разом, репетирувало разом, виступало разом 365 днів на рік, постійна трупа, постійний тур. Але що робило це життя стерепним, так це, звісно, дружба, товариськість, музика і Шекспір, моменти неймовірної краси та радості, коли не мало значення, хто використав останню порцію каніфолі для свого смичка або хто з ким спав. Хоча хтось, мабуть Саїд, написав ручкою в одному з фургонів – «Сартр», «Пекло» – це інші, а хтось викреслив інші і замінив на «Флейти». Іноді люди йшли з симфонії, але ті, хто залишався, розуміли щось, про що рідко говорили вголос. Цивілізація на 20-й рік після колапсу була архіпелагом невеликих містечок. Ці містечка відбувалися від дикунів, ховали своїх сусідів, виживали разом у кровопролитні роки після колапсу, боролися з неймовірними труднощами і вижили тільки завдяки згуртованості, що настала з часом. Ці місця не прагнули відкрито приймати чужинців. Життя в маленьких містечках були налегкими ще й до всього цього, сказав якось август о третій ночі. Єдиний раз, коли Кірстен пам'ятала, що вони говорили про це в холодну весняну ніч біля містечка Нью Фенікс. Тоді їй було 15, август – 18, і вона була симфонією лише рік. У ті дні вона мала великі проблеми зі сном і часто сиділа на нічній варті. Август згадував своє життя до пандемії як нескінчену низку зустрічей з дітьми, які оглядали його і казали щось на кшталт. «Ти не звідси, правда?» – з різними акцентами, а ці зустрічі чергувалися з переїздами. Якщо тоді було важко інтегруватися в нові місця, в тому неймовірно легкому світі, де їжа лежала на полицях супермаркетів, подорожі були такими ж простими, як сісти в машину, а вода текла з кранів, то тепер це було в кілька разів важче. Симфонія могла бути нестерпною – пеклом із флейтами чи іншими людьми, або тим, хто використав останню порцію каніфолі, або тим, хто пропустив найбільше репетицій. Але правда полягала в тому, що симфонія була їхнім єдиним домом. Після репетиції сна літньої ночі Кірстен стояла біля фургонів, притискаючи долоні до чола, намагаючись позбутися головного болю. «Ти в порядку?» – запитав Агуст. «Пекло – це інші актори», – сказала Кірстен, а також колишні хлопці. «Тримайся музикантів, думаю, ми взагалі трохи розумніші». «Я піду прогуляюся, спробую знайти Чарлі». «Я пішов з тобою, але я не чергувані на кухні». «Я не проти піти сама», – відповіла вона. На містечко опустилася пізньо післяобідна дрімота, світло густішало, а тіні простягалися через дорогу. Дорога, як і всюди, тут розсипалася, глибокі тріщини і вибоїни заповнювалися бур'янами. Уздовж овочевих грядок на краю асфальта росли дикі квіти, а мережевні листочки шурхотіли об руку кірстен. Вона пройшла повзколишній мотель Motor Lodge, де жили найстаріші родини містечка. Білизна тріпотіла на вітрі, двері мотельних номерів були відчинені, а маленький хлопчик грався машинкою між кущами помідорів у городі. Насолода від того, що можна побути на самоті, нарешті подалі від гаусу симфонії. Можна було глянути на знак Макдональдс і на мить уявити, що це все ще колишній світ, і можна зайти за бургером, якщо дивитися вгору так, щоб бачити тільки і вивіску. Востаннє, коли вона була тут, у Айхоп мешкали три чи чотири родини. Кірстен здивувалося, побачивши, що його забили дошками, одну з яких прибили навхрест до дверей, а на ній було намальоване незрозумілий символ сріблястою фарбою. Щось схоже на маленьку англійську літеру Ті з додатковою лінією ближче до низу. Айхоп – американська багатонаціональна мережа ресторанів, що спеціалізується на американських травах для сніданку. Два роки тому за нею ходила зрайка дітей, а тепер вона побачила лише двох хлопчика з іграшковою машинкою та дівчинку років одинадцяти, яка спостерігала за нею з дверей. Біля автозаправки стояв чоловік із рушницею та відблискуючими окулярами. Вікна заправки були закриті шторами, зробленими з китчастих простирадл. Молода й вагітна жінка з дуже великим животом засмагала на шезлонгу біля бензоколонок із заплющеними очима. Присутність озброєної охорони в центрі міста натякала на те, що тут небезпечно. Можливо, містечко нещодавно зазнало нападу, але, мабуть, не настільки небезпечно, якщо вагітна жінка засмагає просто неба. Це не зовсім вкладалося в логіку. У Макдональдс колись жили дві родини, але куди вони поділися? Тепер на дверях було прибити дошку зі ще одним таким же дивним символом. Вендіс був низькою квадратною будівлею, зведеною ніби на швидкоруч, без уваги до архітектурної естетики, але мав гарні вхідні двері. Це були нові двері з міцного дерева, і хтось потрудився вирізати ряд квітів біля різьбленої ручки. Кірстен провела кінчиками пальців по дерев'яних пелюстках перш ніж постукати. Скільки разів вона уявляла цей момент за понад два роки подорожі без своєї подруги. Стукає у двері з різьбленими квітами, Чарлі відчиняє з дитиною на руках, сльози й сміх, шостий гітарист усміхається поруч. «Я так сумувала за тобою». Але жінка, яка відчинила двері, була незнайомою. «Доброго дня», – сказала Кірстен. «Я шукаю Чарлі». «Вибачте, я шукаю чарлі вибачте якого? Тон жінки не був ворожим, але в її очах не було жодного натяку на впізнання. Вона була приблизно ровесницею Кірстен або трохи молодшою, і Кірстен здалося, що вона нездорова». Вона була дуже бліда і занадто худа, з чорними колами під очима. Чарлі, Шарлотта Гаррісон, вона була тут приблизно два роки тому. Тут у Вендіс? Так. О, Чарлі, де ти? – подумала Кірстен. Вона моя подруга, вілончелістка. Вона була тут зі своїм чоловіком, шостим, її чоловіком Джеремі. Вона була вагітна. Я тут лише рік, але, можливо, хтось інший знає. Хочете зайти? Кірстен вступила в задушливий коридор, який переходив в загальну кімнату в задній частині будівлі, де колись була промислова кухня. Вона побачила кукурудзяне поле через відчинені задні двері. Стебла коливалися на кілька метрів, перш ніж дорогу їм перегородив ліс. У кріслі біля дверей сиділа літня жінка, що в'язала. Кірстен упізнала місцеву акушерку. Марія, сказала вона. Марія сиділа, підсвічена сонцем із дверей за спиною. Було неможливо роздивитися її вираз обличчя, коли вона підвела очі. «Ти з симфонії», – сказала вона. «Я тебе пам'ятаю. Я шукаю Чарлі та Джеремі. Вибач, вони поїхали з міста». «Поїхали? Чому вони поїхали? Куди вони вирушили?» А Кушерка кинула погляд на жінку, яка провела Кірстен всередину. Жінка опустила очі в підлогу. Обидві мовчали. «Хоч скажіть, коли?» – сказала Кірстен. «Як давно вони поїхали?» «Трохи більше року. Вона народила?» «Маленька дівчинка Аннабель. Абсолютно здорова». «І це все, що ви мені скажете?» – Кірстен вже уявляла собі, як притискає ніж до горла акушерки. «Алісо!» – сказала Марія, звертаючись до іншої жінки. «Ти виглядаєш такою блідою, Люба, чому б тобі не піти прилягти?» Аліса зникла за фіранкою, що вела до іншої кімнати. Акушерка швидко підвелася. «Твоя подруга відмовила пророку!» – прошепотіла вона біля вуха Кірстен. Їм довелося піти з міста. Перестань ставити запитання і скажи своїм людям, щоб вони якнайшвидше залишили це місце. Вона знову сіла в крісло і взяла до рук своє в'язання. «Дякую, що зайшла», – сказала вона голосом, достатньо гучним, щоб його було чути в сусідній кімнаті. «Симфонія виступає сьогодні ввечері?» «Сон літньої ночі з оркестровим супроводом». Кірстен ледве стримувала голос від тремтіння. Можливість того, що після двох років мандрів симфонія могла приїхати до Сендебру біля води і виявити, що Чарлі та Джеремі вже пішли, навіть не спадала їй на думку. «Це місце здається іншим, ніж коли ми були тут востаннє», – сказала вона. «О, воно таке і є», – весело відповіла Акушерка. «Це зовсім інше місце». Кірстен вийшла назовні, і двері зачинилися за нею. Дівчинка, яку вона раніше помітила у дверях, тепер стояла через дорогу, спостерігаючи за нею. Кірстен кивнула їй. Дівчинка відповіла кивком. Серйозна дитина, неохайна, що свідчила про занедбаність. Її волосся було заплутане, комірець футболки порваний. Кірстен хотілося покликати її, запитати, чи знає вона, куди пішли Чарлі та Джеремі. Але щось у погляді дівчинки викликало тривогу. Хтось наказав дівчинці стежити за нею. Кірстен відвернулася і рушила далі дорогою, намагаючись зберігати природність, вдаючи, що її цікавлять лише пізньо після світло дикі квіти і бабки, що плавно ковзають на потоках повітря. Коли вона озирнулася через плече, дівчинка йшла слідом на певній відстані. Два роки тому Кірстен прогулювалася цією дорогою разом із Чарлі. Обидві відтягували неминуче в останні години перед від'їздом симфонії. Ці два роки минуть швидко, – сказала тоді Чарлі, і вони справді минули швидко, коли Кірстон задумалася про це. До Кінкардайна, назад уздовж узбережжя, вниз по річці Сент-Клер, зима в одному з рибальських містечок на річці. Вистави Гамлет та Король Лір в міській ратуші, яка раніше була спортивним залом у школі. Зимова казка, Ромео і Джулєта, музиканти виступали майже щовечора, потім сон літньої ночі, коли потепліло. Навесні симфонію спіткала хвороба, висока температура і блювота. Половина трупи захворіла, але всі одужали, окрім третього гітариста. Могила біля озвіччя дорогою з Нью Фенікса. І ми продовжили далі, Чарлі, як завжди. Всі ті місця, і я завжди думала про тебе тут, у цьому містечку. Попереду на дорозі хтось швидко йшов їй на зустріч. Сонце вже ковзало верхівками дерев, дорога була в тіні, і минув момент, перш ніж вона впізнала Дітера. «Нам час повертатися», – сказала вона Спершу я маю щось тобі показати. Тобі варто це побачити. Що таке? Їй не сподобався його тон. Щось його вибило з колії. Вони йшли, і вона розповіла йому, що сказала акушерка. Він насупився. Вона сказала, що вони поїхали? Ти точно впевнена? Звісно, я впевнена. Чому ти перепитуєш? На північній околиці міста перед колапсом будували нову будівлю, фундамент якої було залито якраз перед тим, як почався грузинський гриб. Це була бетонна платформа, усіяна металевими стрижнями, тепер уже поросла лозами. Дітер зійшов із дороги і повів її стежкою за нею. У кожному містечку є цвинтер. І цвинтер Сендебури біля води значно розрісся з того часу, як вони блукали тут і Чарлі два роки тому. Було приблизно 300 могил, розташованих у рівних рядах між покинутим фундаментом і лісом. У найновішій частині яскраво білі таблички світилися звіжою фарбою в траві. Вона побачила імена здалеку. Ні! Сказала вона, «О, ні, будь ласка». «Це не вони», повторив Дітер. «Я мушу тобі це показати, але це не вони». Три хрести вряд у тіні пізнього дня, імена акуратно написані чорною фарбою. Чарлі Гаррісон, Джеремі Ленг, Аннабель, немовля. Усі з тією самою датою, 20 липня, рік 19. «Це не вони», знову сказав Дітер. «Подивися на землю, під цими хрестами ніхто не похований». Жах від побаченого. Її охопила слабкість від цього видовища, але він мав рацію, зрозуміла вона. Найдавніші хрести на дальньому кінці цвинтаря виразно стояли над могилами, земля насипана горкою. Ця закономірність простягалася до копки з тридцяти могил півторорічної давнини, коли всі дати смерті збігалися в межах двох тижнів. Очевидно, це була хвороба, щось, що швидко і нещадно поширилося в зимову холоднечу. Але після цього почалися аномалії. Приблизна половина могил, що з'явилися після цієї зимової епідемії, справді виглядали як могили, тоді як інші, включно з хрестами Чарлі, Джеремі та їхньої дитини, були просто таблички, вбитими в ідально рівно незайману землю. Це не має сенсу, сказала вона. Можемо спитати у твоєї тіні. Дівчинка, яка йшла за Кірстен через усе місто, стояла на краю кладовища біля фундаменту, спостерігаючи за ними. Ти, сказала Кірстен. Дівчинка зробила крок назад. «Ти знала Чарлі і Джеремі?» Дівчинка кинула погляд через плече, коли вона знову глянула на Кірстен і Дітера, і кивок був майже непомітний. «Вони…» Кірстен жестом показала на могили. «Вони пішли!» – дуже тихо сказала дівчинка. «О, заговорила!» – вигукнув Дітер. «Коли вони…» Але дівчинка втратила сміливість, перш ніж Кірстен встигла завершити запитання. Вона зникла за фундаментом, і Кірстен почула її кроки на дорозі. Кірстен залишилася наодинці з Дітером, з могилами і лісом. Вони подивилися одне на одного, але не було слів, які варто було б сказати. Невдовзі після їхнього повернення до табору біля Волмарт, Тубіст повернувся зі своїм звітом. Він розшукав знайомого, який мешкав у мотелі. Той розповів йому, що була епідемія, від якої загинуло 30 людей у гарячці, серед них і мер. Після цього відбулася зміна керівництва, але знайомий Тубіста не став уточнювати, що саме мав на увазі. Він лише сказав, що відтоді 20 родин залишили місто, включно з Чарлі, шостим гітаристом та їхньою дитиною. Додав, що ніхто не знає, куди вони пішли, і порадив тобісту не питати про це. «Зміна керівництва», – сказала диригентка, – «як корпоративно з їхнього боку». Вони довго обговорювали хрести на кладовище, що саме вони позначали, якщо не смерті, чи чекали ці христи на якусь майбутню подію. «Я ж казала», – мовила Кірстен, – «а кушерка сказала, що був пророк». Чудово". Кинув Саїд, розпаковуючи ящик із свічками, не дивлячись ні на кого. Шостий гітарист був одним із його найближчих друзів. Саме те, що потрібно кожному місту. «Хтось має знати, куди вони пішли», – сказала диригентка. «Вони ж повинні були комусь сказати, хіба ні в кого більше тут немає друзів». «Я знав хлопця, який жив у Ехоп», – сказав третій вілончеліст. Але я перевірив раніше. Його забили дошками, а потім хтось із Мотор Ладж сказав, що він поїхав минулого року. Ніхто не сказав мені, куди пішли Чарлі та Джеремі. Тут взагалі ніхто нічого не каже. Кірстен хотіла заплакати, але замість цього дивилася на асфальт, штовхаючи камінчик ногою вперед-назад. Як ми могли їх тут залишити? Лін струшувала свою казкову сукню – сріблясту коктейльну сукню, що переливалася, як луска риби, і в повітря піднялася хмара пилу. Могили сказала вона. «Я навіть не можу почати це осмислювати». «Не могили», – сказав Дітер, – «таблички надгробки». «Міста змінюються», – сказав Гіл, спираючись на палицю біля третього фургону, дивлячись на будівлі й сади Сандебери біля води, на серпанок диких квітів уздовж дороги. Знак Макдональдс ловив останні промені сонця. «Ми не могли передбачити цього». «Цьому може бути пояснення», – сказав третій віолончеліст, хоча голос його чулися сумніви. «Може, вони пішли, а хтось подумав, що вони померли?» «Тут є пророк», – сказала Кірстен. «Є надгробки з їхніми іменами, а кушерка сказала мені перестати ставити запитання і що нам слід якнайшвидше виїхати. Чи я вже згадувала про це?» «Ми недостатньо голосно визнали це перші шість разів, коли ти про це згадала», – запитав Саїд. Диригентка зітхнула. «Ми не можемо піти, поки не дізнаємося більше», – сказала вона. «Давайте займемося вечірньою виставою, а після неї будемо розпитувати». Фургони стояли один за одним, а на них висіла декорація для сну літньої ночі. Зшиті докупи простирадла. тепер уже брудні від років подорожей, розмальовані лісовою сценою. Олександра і Олівія назбирали гілоки квітів, щоб завершити ефект, а сто свічок позначили межі сцени. «Я розмовляв з нашою безстрашною лідеркою», – сказав Агус Кірстен пізніше, налаштовуючи свій інструмент перед тим, як приєднатися до струнної секції. І вона думає, що Чарлі та шостий гітарист, мабуть, пішли на південь уздовж берега озера. Чому на південь? Бо на захід – озеро, а на північ вони не пішли. Ми б зустріли їх на дорозі. Сонце сідало, жителі Сендебри біля води збиралися на виставу. Їх було значно менше, ніж минулого разу, не більше 30 осіб. Похмурі обличчя, дві шеренги на запиленому ґрунті колишньої парковки. Сірий, вовкоподібний собака лежав на боці в кінці переднього ряду. Його язик звисав із рота. Дівчинки, яка стежила за Кірстен, ніде не було видно. «А є там щось на південь?» – запитала Кірстен. Август знизав плечима. «Берегова лінія велика», – сказав він. «Маєш щось бути між цим місцем і Чикаго, ти так не думаєш?» «Вони могли піти вглиб материка». «Можливо, але вони знають, чому ми ніколи не йдемо в глиб. Вони б вирушили туди тільки в тому випадку, якби не хотіли більше бачити нас. І чому б їм...» – він похитав головою – це не мало жодного сенсу. «У них дівчинка», – сказала Кірстен. набель Це було ім'я сестри Чарлі. «На місця», – сказала диригентка, і афуст пішов приєднуватися до струнної секції. 11. Що було втрачено під час колапсу? Майже все. Майже всіх. Але краса все ще існує. Сутінки у зміненому світі. Вистава «Сонвітньої ночі» на парковці у загадково названому містечку сен біля води. Озеро Мічиган блищить за півмилі звідси. Кірстен у ролі Титанії. З вінком із квітів на короткопідстриженому волосі. Її зазубраний шрам на вулиці майже непомітний у світлі свічок. Аудиторія мовчить. Саїд, кружляючи навколо неї, в смокінгу, який Кірстен знайшла в шафі мертвого чоловіка біля міста Іст-Джордан. Зухвала стій «Чи я тобі не пан? А я тобі не пані?» Рядки з п'єси, написаної у 1594 році, коли лондонські театри знову відкрилися після двох сезонів чуми. Або, можливо, написані роком пізніше, у 1595 році, за рік до смерті єдиного сина Шекспіра. Через кілька століть на далекому континенті Кірстен рухається по сцені у хмарі пофарбованої тканини, наполовину в гніві, наполовину в любові. Вона носить весільну сукню, яку знайшла в покинутому будинку поблизу нью Тоскі. Шифон і шовк прикрашені синіми відтінками з дитячого набору для акварелі. «Це виплоди ревнивої уяви!» – продовжує вона. «Вона ніколи не почувалася живішою, ніж у ці моменти. На сцені вона не боїться нічого». І Вітер той, що марно нам свистів, розсердився і насмоктав із моря задушливих туманів, а вони дощами переповнили річки, і ті свавільно вийшли з берегів. Чумні, пояснює примітка поруч із цим словом у її улюбленому примірнику з трьох версій тексту, які носить із собою симфонія. Шекспір був третім за народженням у своїх батьків, але першим, хто пережив перші роки. Четверо його братів і сестер померли в ранньому віці. Його син Гамлет помер в одинадцять і залишив по собі сестру-близнючку. Чума знову і знову закривала театри, смерть мерехтіла над пейзажем. А тепер у світі, освітленому свічками, в епоху, коли електрика вже була і минула, Титанія звертається до свого короля Фей. А місяць владарвод, блідий від гніву, зволожує дощами все повітря, і люд застуда мучить та гостець. Оберон дивиться на неї в оточенні Фей. Титання тепер говорить ніби сама до себе, забувши про Оберона. Її голос чітко лунає над мовчазною публікою, над струнною секцією, яка чекає свого сигналу на лівому боці сцени. Перемішалися тепло і холод і пори року. Усі форгони мандрівної симфонії мають напис «Мандрівна симфонія» з обох боків, але на передньому форгоні є додатковий рядок, тому що виживання недостатньо. 12. Глядачі підвелися та аплодували. Кірстен перебувала в стані підвішеності, що завжди охоплював її після вистав, ніби вона злетіла дуже високо, але приземлялася не повністю. Її душа тягнулася вгору, виходячи з грудей. У чоловіка в першому ряду на очах стояли сльози. З заднього ряду інший чоловік, якого вона помітила раніше, єдиний, хто сидів на стільці, принесеному жінкою з автозаправки, вийшов уперед і підняв руки, проходячи через перший ряд. Аплодисменти стихли. «Люди мої!» – сказав він. «Сідайте, будь ласка!» Він був високий, років під тридцять, з довгим білявим волоссям і бородою. Він переступив півколо свічок і став серед акторів. Собака, що лежав біля першого ряду, сів і уважно дивився на нього. «Яке задоволення!» – сказав він. «Яке дивовижне видовище!» У його обличчі було щось майже знайоме, але Кірстен не могла згадати звідки. Саїд насупився. «Дякую», – сказав чоловік, звертаючись до акторів і музикантів. «Давайте подякуємо мандрівній симфонії за цей прекрасний перепочинок від наших щоденних турбот». Він усміхався кожному з них по черзі. Глядачі знову зааплодували, але вже тихіше. «Ми благословенні», – сказав він і, піднявши руки, одразу припинив оплески. «Пророк! Ми благословенні тим, що сьогодні маємо цих музикантів і акторів серед нас». Щось у його тоні змусило Кірстен захотіти втекти, ніби під кожним словом ховалася пастка. «Ми благословенні», – сказав він, – «у багатьох сенсах чи не так, але найбільше ми благословенні тим, що живі сьогодні. Ми маємо запитати себе, чому? Чому нас пощадили?» Він замовк на мить, оглядаючи симфонію і зібраний натовп, але ніхто не відповів. «Я припускаю», – продовжив пророк, – «що все, що коли-небудь відбувалося на цій землі, відбувалося з певної причини». Диригентка стояла біля струнної секції, тримаючи руки за спиною. Вона була дуже нерухома. «Люди мої! – продовжив пророк. – Сьогодні я розмірковував над грипом цією великою пандемією, і дозвольте мені запитати вас, чи замислювалися ви над досконалістю вірусу?» Хвиля шепотів і здивованих зітхань прокотилася крізь глядачів, але пророк підняв руку, і вони замовкли. «Подумайте! – сказав він. Ті з вас, хто пам'ятає світ до грузинського грипу, згадайте всі попередні ітерації хвороб, незначні спалахи, від яких ми були щеплені в дитинстві, минулі грипи. Був спалах 1918 року, люди мої, його час очевидний, божественне покарання за марнотратство і вбивства Першої світової війни. Але що сталося після? Грипи приходили кожен сезон, але вони були слабкими, неефективними вірусами, які забирали лише дуже старих, дуже молодих і дуже хворих. А потім з'явився вірус, як караючий ангел, непереможний, мікроб, що зменшив населення загиблого світу наскільки, як ви думаєте. Тоді вже не було статистиків, мої ангели, але що скажете, що до 99,99%? ,99 Одна людина на кожні 250-300? «Я стверджую мою улюблені, що такий досконалий інструмент смерті міг бути тільки божественним, адже ми читали про таке очищення землі, чи не так?» Кірстен зустрілася поглядом із Дітером, який грав тезе. Він нервово прибирав манжети на сорочці. «Гриб, – сказав пророк, – велике очищення, яке ми пережили 20 років тому, було нашим потопом». Світло, яке ми носили всередині, це ковчег, що ніснує і його народ по поверхні страшних вод. І я стверджую, що нас врятували, його голос підвищувався, не тільки для того, щоб нести світло, поширювати світло, але й бути світлом. Ми були врятовані, тому що ми і є світло. Ми чисті. Підстікав Кірстен по спині під шовком сукні. Вона мимохідь відзначила, що сукня пахне неприємно, коли вона востанні її прала. Пророк усе ще говорив – про віру, світло, долю, про божественні плани, які йому відкрилися у снах, про підготовку до кінця світу. Бо мені було відкрито, що чума 20 років тому була лише початком мої ангели, лише початковим вибраковуванням нечистих, що минулорічна пошесть була лише ще одним попередженням, і попереду буде набагато більше вибраковувань. І коли його проповідь закінчилася, він підійшов до диригентки і м'яко заговорив із нею. Вона щось відповіла, і він відступив з усмішкою. «Я не знаю», – сказав він. «Люди приходять і йдуть». «Справді?» – запитала диригентка. «Чи є поблизу інші міста, можливо, вздовж узбережжя, куди люди зазвичай вирушають?» «Немає жодного міста поблизу», – відповів він. «Але кожен...» – він озирнувся на мовчазний натовп, усміхнувшись їм і заговорив голосніше, щоб усі його почули. «Кожен тут, звісно, вільний, ти куди забажає». «Звісно», – сказала диригентка. «Я й не очікувала іншого. Просто ми не думали, що вони вирушать самі, знаючи, що ми повернемося за ними». Пророк кивнув. Кірстен підійшла ближче, щоб краще було чутно. Інші актори тихо відходили від сцени. «Коли ми говоримо про світло, ми говоримо про порядок», – сказав він. «Це місце порядку. Люди, які носять хаос у своїх серцях, не можуть тут залишатися». Якщо ви пробачите мені за цікавість, я все ж повинна запитати про Христина кладовище, – сказала диригентка. Це не безпідставне питання, – відповів пророк. Ви довго в дорозі, так? Так. Ваша симфонія була в дорозі з самого початку? Починаючи з п'ятого року, – сказала диригентка. А ти? – раптом звернувся пророк до Кірстен. Я мандрувала весь перший рік. Відповіла вона, хоча відчула себе нечесною, адже зовсім не пам'ятала нічого з того першого року. «Якщо ви були в дорозі так довго», – сказав пророк, – «якщо ви блукали все життя, як і я, через цей страшний хаос, якщо ви пам'ятаєте, як і я, усе, що коли-небудь бачили, то ви знаєте, що є більше, ніж один спосіб померти». «О, я бачила багато способів», – сказала Дергентка, явно намагаючись зберігати спокій. «Від отоплення до обезголовлення і гарячки, але жоден із цих способів не пояснює...» «Ви мене не зрозуміли», – перебив її пророк. «Я не говорю про нудні варіації фізичної смерті. Є смерть тіла, а є смерть душі. Я бачив, як моя мати помирала двічі. Коли за Непалі йдуть без дозволу, – сказав він, – ми проводимо для них похорони і встановлюємо хрести на кладовищі, тому що для нас вони мертві». Він кинув погляд через плече на Олександру, яка збирала квіти зі сцени і прошепотів щось на вухо диригенції. Диригентка відступила назад. Абсолютно ні, сказала вона. Це виключено. Пророк на мить зупинив на ній свій погляд, а потім відвернувся. Він щось прошепотів чоловікові в першому ряду, лучнику, який охороняв заправку того ранку, і вони разом пішли геть від Волмарт. Лулі. гукнув пророк через плече, і собака побіг за ним. Глядачі почали розходитися, і за кілька хвилин симфонія залишилася одна на парковці. Це був перший раз у їхній пам'яті, коли ніхто з аудиторії не затримався, щоб поговорити з ними після вистави. «Швидко!» – сказала диригентка. – «Запрягайте коней!» «Але ж ми збиралися залишитися на кілька днів!» – скриклила Олександра. «Це культ судного дня!» – сказала кларнетистка, відчіплюючи декорацію зі сну літньої ночі. «Ти не слухала? Але ж минулого разу, коли ми тут були...» «Це не те місто, яким воно було минулого разу!» Намальований ліс згорнувся у складки і безшумно впав на асфальт. Кірстен опустилася на коліна, щоб допомогти кларнетистці згорнути тканину. «Тобі варто випрати цю сукню», – сказала кларнетистка. «Він повернувся на заправку», – сказав Саїд. Тепер біля дверей заправки стояли озброєні охоронці, ледь помітні в сутінках. Поряд із мотелем спахнуло багаття для приготування їжі. Симфонія вирушила через кілька хвилин, від'їжджаючи бічною дорогою за Волмарт, яка валає геть від центру міста. Попереду при дорозі мерехтів маленький вогонь. Вони побачили хлопця-сигнальника, що змажив щось на палиці, можливо, білку. У більшості міст були сигнальники з свистками на очевидних в'їздах, щоб вчасно помітити нападників. Але юний вік хлопця і його неуважність свідчили, що цей пост не вважався особливо небезпечним. Він підвівся, тримаючи свою вечерю подалі від полум'я. Ви отримали дозвіл на виїзд, крикнув він. Диригентка жестом вказала флейті, що вела караван продовжувати рух, і пішла говорити з хлопцем. Доброго вечора, сказала вона. Кірстен зупинилася і залишалася неподалік, слухаючи Як вас звуть? підозріло запитав хлопець. Мене називають диригенткою. І це ваше ім'я? Це єдине ім'я, яке я використовую. Це вечеря. Ви отримали дозвіл на виїзд, знову запитав хлопець. «Минулого разу, коли ми тут були, дозволу було не потрібно», – відповіла диригентка. Тепер все змінилося. Голос хлопця ще не зміцнів, і він звучав дуже юно. «А що, якби ми не мали дозволу?» «Ну», – сказав хлопець, – «коли люди йдуть без дозволу, ми влаштовуємо для них похорони». «А що відбувається, якщо вони повертаються?» – запитала диригентка. «Якщо ми вже провели похорон?» – почав хлопець, але, здавалося, не міг закінчити речення. «Це місце?» Пробурмотів четвертий гітарист. Ця проклята діра. Він доторкнувся до руки Кірстен, коли проходив повз. Краще рухайся далі, Кікі. Тобто ти б не радив повертатися сюди, запитала диригентка. Останній фургон вже минув. Саїд, який йшов позаду всіх, схопив Кірстен за плече і підштовхнув її вперед по дорозі. Ти хочеш наразитися на небезпеку, прошепів він. Іди далі. Не кажи мені, що робити, тоді не будь ідіоткою. Візьмете мене з собою. Почула Кірстен, як хлопець запитав диригентку. Вона відповіла щось, чого Кірстен не розчула. І коли вона обернулася, хлопець дивився вслід від'їжджаючої симфонії, забувши про свою білку, що смажилася на палиці. Ніч охолодила повітря, коли вони покинули Сандебору біля води. Єдиними звуками були цокіт копит по потрісканому асфальту, скрив фургонів, кроки симфонії і тихі шурхоти лісу в темряві. У повітрі витав аромат сосен, польових квітів і трави. Зірки сяйли так яскраво, що фургони кидали похмурі тіні на дорогу. Вони залишили місто поспіхом, тому всі ще були в сценічних костюмах. Кірстен тримала свою сукню Титанії, щоб не перечепитися, а Саїд виглядав химерним у своєму смокінгу Оборона. Біла сорочка його миготіла, коли він обертався, поглядаючи назад. Кірстен пройшла повз нього, щоб поговорити з диригенткою, яка як завжди йшла поруч із першим фургоном. "Що ти сказала тому хлопцю на дорозі?", запитала Кірстен що ми не можемо ризикувати, щоб це виглядало як викрадення», – відповіла Дерегенка. «А що сказав тобі пророк після вистави?» Дерегенка узирнулася через плече. «Ти нікому не розкажеш?» «Мабуть, скажу Августу». «Звісно, скажеш, але нікому більше?» «Гаразд», – сказала Кірстен, – «нікому більше». Він запропонував нам розглянути можливість залишити Олександру як гарантію добрих відносин між Симфонією та містом. «Залишити її? Чому ми б це робили?» Він сказав, що шукає ще одну наречену. Кірстен відійшла, щоб розповісти це Августу, який тихо вилаявся і похитав головою. Олександра йшла біля третього фургону, не підозрюючи нічого, дивлячись на зірки. Після півночі симфонія зупинилася для відпочинку. Кірстен кинула сукню Титанії в кузов фургону і переодягнулася у свою звичну сукню для спекотної погоди. М'яку бавовняну з тут і там. Заспокійлива вага ножів на поясі. Джексон і другий губой узяли двох коней і проїхали назад дорогою на милю, повернулися з повідомленнями, що, здається, за ними ніхто не йде. Диригентка вивчала карту разом із кількома старшими членами симфонії при світлі місяця. Їхній поспішний від'їзд повів їх у незручному напрямку, на південь уздовж східного узбережжя озера Мічиган. Єдині більш-менш прямі шляхи до звичної території пролягали або через Сендебру біля води, або через місто, де стріляли чужаків на місці, або вглиб через дику місцевість, яка до кулапсу була національним лісом. «Що ми знаємо про цей національний ліс?» – запитала Дергенка, нахмурившись, дивлячись на карту. «Я проти нього», – сказав тубіст. «Знаю одного торговця, який там проходив. Казав, що це вигоріла територія, без міст і з агресивними дикунами в лісах». Чудово, а південь уздовж узбережжя? Нічого не відомо, відповів Дітер. Я говорив із кимось, хто бував там, але це було років десять тому. Казав, що там мало населення, але деталей не пам'ятаю. Десять років тому, повторила диригентка. Як я й казав, нічого не відомо. Але слухайте, якщо ми продовжимо рухатися на південь, нам все одно доведеться повернути вглиб. Якщо, звісно, ви не надто прагнете дізнатися, що стало з Чикаго. Ви чули ту історію про снайперів у Сірстауер? запитав перший віолончеліст. Віллі Стауер, відомий під попередньою назвою Сірс Стауер, другий за висотою хмарачос США, 442 метри. З урахуванням двох шпилів, висота будинку становить 527 метрів, одна з найвизначніших пам'яток Чикаго. «Я був свідком тієї історії», – сказав Гілл. «Хіба на південь звідси не було якогось поселення поблизу Северен-Сіті? Якщо не помиляюсь, там був осередок в колишньому аеропорту». «Я теж чула цю історію». Диригентка зазвичай не вагалася, але зараз вона довго вивчала карту перш ніж знову заговорити. «Ми ж давно говорили про розширення нашої території, чи не так?» «Це ризик», – сказав Дітер. «Бути живим – це ризик», – вона склала карту. «Ми втратили двох членів симфонії, і я все ще думаю, що вони пішли на південь. Якщо в Северн-Сіті є поселення, можливо, вони знають найкращий шлях назад до нашої звичної території. Ми продовжуємо рухатися на південь уздовж озб Кірстен піднялася на водійське місце другого фургона, щоб випити трохи води і відпочити. Вона стягнула рюкзак зі своїх плечей. Її рюкзак був дитячого розміру, з червоного полотна, стріснутим і вицвілим зображенням людини-павука. В ньому вона носила якомога менше речей. Дві скляні пляшки води, які колись містили Ліптон Айсті, светер, ганчірку яку вона зав'язувала на обличчя в запилених будинках, скручений дріт для відмикання замків, пакетик зі своєю колекцією таблоїдних вирізок і коміксів про доктора 11 та прес-пап'є. Прес-пап'є було гладким шматком скла зі штормовими хмарами всередині розміром приблизно зі сливу. Воно не мало жодного практичного застосування, просто мертвий вантаж у рюкзаку, але вона вважала його красивим. Його їй подарувала жінка незадовго до колапсу, але Кірстен не могла згадати її ім'я. Вона на мить затримала прес-пап'є в долоні, перш ніж повернутися до своєї колекції. Їй подобалося інколи переглядати вирізки, це заспокоювало її. Ці образи з тіньового світу, часу до грузинського грипу, були ледь помітні при світлі місяця, але вона знала кожну деталь на пам'ять. Артур Ліндер і його друга дружина, Елізабет, на ресторанній терасі з Тайлером, їхнім новонародженим сином. Артур з його третьою дружиною, Лідією, через кілька місяців. Артур з Тайлером в аеропорту Лос-Анджелеса. Стара фотографія, яку вона знайшла на горищі, наповненому трьома десятиліттями пліткових журналів, зроблена до її народження. Артур обіймає бліду дівчину з темними кучерями, яка незабаром стане його першою дружиною, зняті фотографом, коли вони виходили з ресторану. Дівчина загадкова за темними окулярами, а Артур засліплений спалахом камери.